і з подивилася на сюртук, на цвяху. На вулиці потемнішало і лило, мов, з відра. Краплі тарабанили по череп'яному даху та по склу віконечка. На якийсь час я забула про домашні події і вже не думала, чи встиг дядько дійти додому до зливи. Скинувши сандалі, залізла з ногами на ліжко, сіла, обхопивши коліна руками,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 від лукавого Раптом двері рвучко відчинились І в кімнату вірвались дві мокрющі постаті Я здригнулась від несподіванки Втягнула голову плечі та міцніше обхопила коліна Гості теж не сподівались когось побачити у покинутій сторожці Але їм, певне, було однаково, чи хтось тут є Головне, що на голову вже не лило. Вони подивились один на одного і зареготали. Це були парижани, невгамовна парочка, Жак і мала Франсет, хоча домашнє ім'я Кікі зараз їй пасувало більше. Вони впізнали мене, хоч ми й не були близькими друзями. Здивувались, чому це я не вдома і навіть не в церкві, а в сторожці. Чи бува, часом не вирішила зайняти пост Кривого Поля. Я трохи зніяковіла від такого жарту Жака, але раптом побачила, що Кікі здригається і клацає зубами. Я зістрибнула з ліжка та підійшла до дівчинки. звичкою помацала її ніс. Той був холодним, а губи мали вже якийсь бузковий відтінок. Я подивилась на Жака, той хоч і був теж мокрим, мов хлющ виглядав бадьорішим. «Треба її перевдягти у сухе чи хоча б зняти мокрий одяг», – сказала я. Жак озирнувся, підозріло скривив губи, дивлячись на сюртук кривого поля. Потім присів, зазернув підліжко, і витяг звідти обдерту скриньку, в якій знайшлася чоловіча картата сорочка, стара, але чиста, пара великих в'язаних шкарпеток, вишита скатерка, та ляна серветка з вишитим по краю орнаментом. Теж стара, але чиста. На який випадок лежав тут цей крам, і чому ніхто досі ним не зацікавився, не знаю, але вибирати було нічого. «Що Бог дав, і за те спасибі». «Роздягайтесь», – скомандувала я. Жак підозріло подивився на мене. Франсе теж зиркнула з-під лоба і стояла, як вклякла, хоча продовжувала клацати зубами. «Захворієш, помреш», – сказала я дівчинці, перше, що прийшло в голову, і додала для впевненості. «Знаєш, що потім Жакові буде від бабусі?» Дівчинка почала розстібати гудзики на сукні, але пальці не слухались, і я почала хутенько їй допомагати. «І ти роздягайся!» сказала я, не дивлячись на Жака, і трохи відвернулась. «І де ж це ви бігали, що так змокли?» «За річкою були. Не помітили, що хмара суне, а як почало гриміти, побігли, а хмара наче за нами. Ми...» «По підвісному мосту сюди, але додому вже ніяк не встигали. Та й страшно бігти, коли гримить та блимає», – сказав Жак. А потім виправився. «Франсеті було страшно». «І не більше, ніж тобі», – уперто вставила своє слово дівчинка. «Сам весь час біг і кричав «Господи, Господи!». Я гигикнула, а Жак на мить знітився». Він стояв голий по пояс, у мокрих штанях, і вагався, чи роздягатись далі. Я взяла серветку і трохи просушила нею волосся дівчинки. Вона стояла переді мною у вогких трусиках, змерзла, втомлена, худенька, з подряпаними колінами, обійнявши себе руками. Я взяла скатертину, загорнула кіки, -кі, відкинула край ковдри, та поклала дівчинку кокон на ліжко ближче до стіни. Сама вляглася поруч, відвернувшись від Жака. Натягла на нас ковдру, обігняла малу і притулила до себе, як діти зазвичай притуляють до живота улюблену іграшку. Я, на щастя, була сухою і теплою. Ззаду шарудів Жак, перевдягаючись у сухий одяг кривого поля. Потім Рипнув маленький табурет, і все стихло. Скоро кікі -кі перестала тремтіти і тихо засопла. Її вогке волосся лоскотало мені підборіддя. Я вдихала запах.